بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم قالوا بالله من الشيطان القرين لا يستدي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائز ثم اما بعد والله جن شانه بسم الله في شتوه الذين ينجوا الصعا da nam, On koji daju staje dostojan primi naše ibalete u Ramazanu. Molim Allaha jer oni koji su bili prljavi da se nadam se da su izrašnji očičeni od svakakvi bolesti koji danas truje umet zajedno svala Allaho posl. Nika Muhamada sall. Molim Allaha jer rešanu da da popravi naše stajanje, da nam se i da nam opusti grije. Danas on, subhanahu wa ta'ala, oslobodi gendem svi matri i da budemo od stavlika gendeta Firdausa. Hvala moja Islama. Assalamu alaikum wa rahmatullahu wa barakatuhu. uzor, jeste uzor Allahovu kusanih kdova neka je na njega salama, Najbolja knjiga je knjiga Kur'an, gdje su muslimani se družili u toku Ramazana pa su račina muslimana ostavili Kur'an nakon Ramazana. To je žalost. I nagovost, nisu to muslimane, oni tamo preko brda. Evo, u nas uvijek preko brda nešto. Ali nisam ja kripo, ona je tamo. Tamo je nigdje daleko, A, dok nijed dođe i ne, ne, tebe ne sađerim. Kale, u, u Bosnički četvratka, neću oni naći, to naše komštije. Pa gore se zove, pa sam iga li znao. Pojim, jel, mušicim neke. A zatim, u nas si u menini. i boreći se i obravljujući svoj metak, svoj život, svoje zdrave, svoje vrijeme, da odvrate anserile od Allahog puta. Jelah. Da ja mislite? Danas imamo bolesti muslimana, da nas Allah sačuvatog, gleda se očistija su mi taki, koji ne znajući odvraćaju od Allahog puta. Jelah. Zna u svijeturama nam, muslima nakon jeli, namaza, taravi, sve obavio, jel? Napravo nije sve u mali izrišeno, malo ranije, kad je mora se iznači. Pa nije zaštiti, snage nebude. Što nije osloženo, nisi klanio, nisi, Allahu, bađu, nasležen! Pa to je tvoja terapija! A s muslimani mojih karo, aj, arif edna, muči rukiju, bolesti smo. Ma, nisi, boleti si budnana iz ljurmana! Romano, da ti namor na je Allah, uđa neša muza, mori Allah, Kada je nešto mi trnije noge, pa mu trnije runke, pa mu trnije stuma, glava baš sveti, trnije lavora me. Utrnio! Što? Kada je bježi, ode! Ode! Ode ste nami! Posljednog dana, joj Arif, ale Arif, brate, ko še ti je rekao? Prostavi se prvok. Nemamo osnovnije, Adam, Adam, to našanje. Resi mi svoju, a brez svojine i prezme, da pričam, da dam kosu. To mi, nažalost. Ali s druge strane, kada je razgovanati o davi, o pozimu, o islamu, o radu, kad ne valja ništa. Ne valjaš ti, a Laura, da ne vidiš blago nema. Danas smo vidjeti, naravno, da sami muslimari govori, će ovih vidi, oni se okupili oko nas, protiv nas, ovi oni, pa imamo jedna Hadisa, poslanika da je s nama, on će se okupiti oko maha kao izjednaca gledan ko gledanje ko stofrije, pa gleda su oči odmrstiti malo i mnogo, ali bit će vas mnogo, kao mu i podloga i tani modeli, tani. Svi znamo Hadise, ali druge strane, svojim govorom, rušimo džemat. Fod malo rušimo džemat. U toku na mazara rad poslima različiti prdžavijom i laži na mene. Laži. Jel mu havali? Koliko je laži? Koliko laži? Allaho uposla nije kada na... Kada je postojavao Mojsku pa jednom malo zakončio shaba, pa kada razpuk? Allaho uposla ih diže svoj odiš Slobodno Allah vrlo mi, ako je aric nekom je kriv, rati mi, ne, već se šetan, šetan noša oti. Hoćaš protiv onih koji radi za Allahom vjeru. Koji dan i noć radi. A ti drinjaš, spavljaj, i se probudiš, poslije nam nam Adam, u nemalo arita, živim te malo s drmu, evo da priđaš o muslimanima loše. Priđaš loše musliman, molim se Allah, molim se Allah, predvira ko Da pa li je o kome? Nemojmo, braćo, moja braćo, nemojmo biti cijempi glaći, nemojmo biti oni koji rušimo, a i nezamo da rušimo. Kao što Adani Šanog spominjići, nevijem nikom surim bratovi. Kad jim se kaže, nemoj te neve činiti, kao i mi ga samo spostavljamo. Allah im odgovara, vi ne osjećate da to činite, a radite. I znajmo, droga braća moja, svi ćemo odgovarati s u njem dano za ovaj argument. To je sigurno. Bijao ti ovdje, ovdje, da, radio, ne radite. Svi ćemo odgovarati. Eh, svako od nas neka sve mi postavi pitanje. Evo i nalako mislimo nana, koliko si uradio za ovaj nisla? Koliko si uradio za laveristan? Kao pojedinac koji si pobjeroj žemata i teži te žemata, muslimana uopšte. Znajmo, dobro, kao što bilježi ima muslim hadis, hadis odnosnoja, da svaku odjednu ovcu, vuk, žreli, pojede, počupa je, raz, ma nemaju nikdje. Nemaj, takvo je pitanju, propis išetana, nešto njuni muslimana koji su prepametni, misli da su pametni. Ali kada se vratili na izvor Kur'ana i vide vidi na išetana vrati od pravoga pobuta. Evo hadi i sallahu p.a. nislam, ljudi hadi i sallahu p.a. nislam, Allahova ruka je jed ulaj ala djema da je na džemaatom, nad skupinom muslimana koji se organizovali, koji su došli, sjeli, razgovarali, organizovali nešto. Želje hajro ovom umetu i zajednici muslimanja. Mi uđemo, pa očemo, očemo pomoći, mislim na mjestu s tom. Nema nigdje poslije tome. Nigdje! Pokneš novatorski letak, ovaj narkot 2.50, nakon mjesec dana sam pet odca ostavog. A ja ko mi radimo da lavo vjeru, pa šta radim ba? Pa nemoj mi ne lagati. Prvo, nemoj sebe lagati. I nemojmo, nemojmo da na sudnji dan nuđimo. E, to je opasno. Ne radiš, tamo govaraćeš. Ali nemoj da dođeš na sudnji dan na lavo robe. A tamo piše protivnik umeta malo poslanih radicona. Put čega? Put čega? Zar nije protiv Nikolao, poslalika i slama? Da laže na muslimane. Ne razlaže, već na želost ima muslimana da Allah sačuva i da Allah rješava tada da izmeće Da su postali smutljivci. Smutljivci. Poput še je tada da budu biti. Nema tog sjela ima smutljivak. A da ne ubaci i spala nešto ružo u muslimanima. Gdje go nalizne, gdje dođe taj insan i čovjek, ne znam, nije, ne zna. a da ne ubaci i još čo nevoje. Krenje se joj, jeb, on, dođe i go. Ova je vakav, se ti. Kako so su mi? Aman, sene, fusali, braćo i sestri. Kada bi učili Kur'an, umirali od Kur'ana, kada bi this for me this for me hoćemo naš Pačume naš, šta hoćeš? Ti mene nećeš šta hoćeš? Šta hoćeš? Rudi muslimana. Hoćeš li se? Videćeš kemala pipalaš i pripalaj tuni. Nevoj uči ti. Nevoj uči, daj do prinos samo iz To je za te, Allah nemo ku sanje santraž. Daj mu do a ne, a rekao ovo, ovo. rekao onaj daja ovo, rekao ovo, a ne ovo namjera sve iz sine. <tipot> Šta? Da bi zavadnju daje, da li zavadnju muslimane i tako dalje, i tako deli. To je šeitanski posao. To je ono karim šeitanski posao. Da sam sačuva da sačuvat šeitano. Dava mlače cijene Koliko je vrijednost biti ustraljan na ovome putu? Allah je rešanu uzvišeni, jel? Kaže nam u suri Hud, u 112. ajetu. Umirt. Ustraj na pravome putu kao što ti je nareženo. Allah je rešanu se obraća kome. Allahomu posljedniku muhamenu sallahu sallahu sallahu alamu, Allahomu. Dali smo mi ustani na, našim putenima? Dali kvarimo, ja kvar nam peti namaza, kvar nam je u vakat. Ne stidim se ovih ovaj vijene islama, ne stidim se svoje hamure što je pokrivena, ne stidim se sestri svoje što je pokrivena. Porosa sam toga. Mi se pomalo stidimo, istači vijelu islamu. A kada je dvog ljepote i što fali gane malo da se uljepšamo. Znam misli zbog čega Arif osi brali. Zato što sam, jel cool, dobar, nije zbog gane. Požda bude faca, nije to vrlo. Požda ste jedin najboljeg učitelja, uzora, a lopu pa sam nikada Ne oziju, što se nizna niz tkoga, ne Allah, Allaha, ne do Allaha. Pa počitajmo hadijsu, pa A koju mi to hadijsku zbirku čitamo? Svoju? Pogleda se problem, što muslimani sebi ne finišu hadijske zbirke i Kur'an i ostalo, ne odmila, filozofi. Pa kari neko, dao može i ovako, pa jes malo, malo vrni, ukrije. Uh, kada je ono, kada vidiš Hadis, vidiš čovjek koji živi od njegovu. Allah <kaj> salam. Subrata. Subrata ih, ali ja nisi malo pozornikali su vema. Ja govorim samo o tomi. Ja govorim samo o tomi, ja o, tom. o mnogim stvarima. U stvarima no, ponaćala ja, mene i tebi kao muslima, kao braći. To je što mi ako budemo budem, ima vremena pričati i ozgovarati. Šta je to ljubav? Istinska u ime Allah ne No to samo onako jer kad imam ahvave, a ođba ajde, pozajem mi koliko trebam ovim. Jer ti si mi dobali, ja te grlim, ljubim, ne znam ja što trebam. Čim kajem nevam, e nevoljaj, nevoljaj, nevoljaj, nevoljaj, nikada ne pomohati. Slično mu nevoljaj, da kaju osvrnimo brata muslimana da si jelu. Bio sam da ljudim crne muslimane, zato što mu je kajem u lice istinu. Tvoja strana koji i ti ponivaš nevoljaj vično. I ja je ne podržavam. Ali imaš pravo da me crniš. Tvoj stav nije ispravan. Šta ću ja? Čovjek dolari, i kane, idi kane, evo ti kane, kane, kane nomca kupi kolika u sebi, ide i da nabrlo. Da ostavim da mogu raditi učiniti šta hoće. E, ne možete, nimča. Tako je milo. Ljudi koji se pokazuju šehlom, a Koka nude nema. Pa gledali, pa ja hoću kupiti, ja ali kupio koka, sve imam uzvršeni ciliju, je, i civili od koka, imam ljude. I imam ljude. Da ih počućavamo na uvijen islam. Jer s tako sam nazovim uvijen islam. A ti je Allah na ja počuć, budu čuvat. Možete mi počku, hoćeš. Svi su pametni, vallaj, svi pametni. A ne vraćamo se, daj, ne vraćamo se izbog istine, vallaj, ne vraćamo se. Ja, zamislite ovo, u tuzni, koliko nas ima muslimani? Da u jednom mjesecu, znam, čovjek iz švijslovskih mezove pita me za fiziku mezelu, a isto da je niko. Svi znaju, maša, ala, nema, to je, došao je, brate se, kad nemao vidio ovaj ugobor, kakav Za Boga, sad čuva njegovog, ko prodaj neki toma, neko pokus ti ušao u kamadu. Pa u blanku s <laughs> Tri puta bi manje dao nešto dajte. Brate, muslimani! Sad da ja provjerim da prodržimo i tako deli tako. Znači, mi muslimani moramo se učiti edemu, ponašanju, promo nas samo samo uvise. S samo samog svojega srca, Kako da odgojimo ga? Kako da čumamo vije mišlja? Kako da čumamo uputu u tajmi, u teškoćama, u belavima, u iskušenjima? Da li su uspjeli sutra? Neako što mi odgojimo sebe, evo da možemo ići i dalje ogledati drugim. A mi smo Allah, Allah akfar. Čovjek malo digao kredita, ubaz, vedla a priša malo dalje pred <laughs> muslimanima. <laughs> Žalostno. So, X što je musliman, spuhan Allah, vjerni, Allaho rop, malo dalje, a ovo priša, nešto uslama, o, o, o islamu, odi na posao, pa da svala nam, žena. Ne zna žena, što je huda. Oni su na posao i ona ima što negdje huda, popolj. Pa ne može takve Ne može takve umati. Ima da ti je nam umavala. Pa jeste ljubom ona. Ona deva i ona mu ljuboma raspadala. Ti nisi ljubom ona. Ne je žena. Ne da ti žena, s žena. Pa i ona ti je šta da, tamo? Zove, gdje si je malo, da ti mi da već, ili sluđe staje da tvoriš ti mori šta šta hoćiš. Pa jedan frajk se popio na skenu, urlo neku malu u mininicu, uh, se Zabijem se, ja. znači, četvrlo djece je izrodila žena, sestra muslima. Moram o tom pričati. To je žalostno. To je naše stanje. Ja. Je dašao svojim suprugim kojim naravno malo i ostanima, jeli? Malo je odrebiti, i puštan, jeli, četvrlo djece iz rodice da ti je laurobi između Šta će mi s tobom? Može I kraje on ja, njoj, haći polako od mene, pušte nas. A jedno djete zamiste braću, sestre, jedno djete drži u konijevci, bo u naranku. Još ga Doji. Dojde još djete. Kad ja sam, ja pravo na tola. Imaš pravo, imaš i na pravo. Ima da budeš pravena, pa ona nije ona da je životinja. Nemaš što tako postupati. Nema što tako postupati. Koja je vidio ovu, jeli? I sad je on ta mala opu mena, i hoće da je moženi idać. Gdje sesta? Možemo. Alasalaam. Zamislite, absurdno. Zamislite dvije slike, sestra postima je pokrivena, u kući čuva svoj šans, čuva djecu njegov. Ona je tamo hoda po ulici, Bog na gdje je S kime je silošmano bilo. I ona je dobro oloči. E, ja, ludo bilo da, kako šeitan, kako šeitan zavodi iz pravog puta. Tako je novu primjeru da ću moj. Išlo sam, ali najnavno je spalao na kraju ostra ljubraga. Da mi se, to je teta, apsulta, dok A ovdje muslima ima, Allah, Bekrivala. A ko? On ima, hradiš Kur'ana. Pogled? Pa što muš tima, to uči. Pa Kur'an, spužne, ne znaš što muš tima, učiš. Hradiš što ti štima učiš, uvzimaš. A što ne, preskučiš. Šta preskačiš? Šta preskačiš? Ka uđe mučera sukuću. Sjetimo se načelj izvrste. Koliko smo danas pručili Kur'an. Sjetimo se. Koliko smo pručili Kur'an. I kariš, moje srce čisto. Ono što su se juče smijali bošnjacima, bošnjima mamima, kada mu kariš, radi kone naj, kada moje srce čisto. <klično> da smo isti i majni biši. ima izvrlitao na da uzimamo kruk, da uzimamo Allah-u ovo. ima bolesti, ovdje ima bolesti kamara. Pa ćemo danas, jel? Pa pusti kada ima, a zbora, ona ne valja ništa. A, jeli, a ti valjaš, bogat. Ti valjaš, jel? Maš, ali jesi lijep. Toko si narizu, islam, uu, i za islam, uuu, iza tebe još. Ništa, vrata, nema, no, nema pojma. I nije podržavalo takvi ljudi. Mi šutimo. I ovaj koji je ideš određavio i slagao. Ostali muslimani s znaju mene, znaju kalaviju. Svi šutjeli. Kako smo slabi. Kako smo slabi. Ona je ko sačuma čas muslimanja, kada bude nabavnita, Allah nje mišavajuće i njegovu časa čuvata su njega. On će ga spavati, Allah, spasti jerim s te matriku. Gdje su naše časti? Potpuno ugrožene. I nije ni čudo što ne vjenici. To jest oni koji su napali muslimane radi to što radi. I radi ono što se I sutra. Spremaju se. Češki odlo da si se sprema. Ovi se doma, se spremaju. Mi trebamo To je najveća spremata muslimana. Trebamo razlo u vjeru, u, u miru, na najjepši način. Pozimljati oni koji su skreni s I raditi u džematu. Nema, braćun, bez džemata. U džematu može imati grešnaka. Ali je bolje nego mimo džemata. To svi sam ne ja. Oda shaba, pa najde su to kazali. Gdje mi? Lulu tamo. Lulu tamo. Iđemo s jednog jaja, naprimo jaja, pa treće, pa hoćemo komnagi sve da se onaj pilićeva kod kočka, da izleže. Ne može ba. Moja volja da legne i dobro zagrije jedne jaja, da mi se svi izleju. Ako ti podijelio jaja, pa od paro kočka ovdje, pa ovdje, pa ovdje, pa ovdje ti si popog kvočki. Namastimada, popog kvočki. Ništa nije. I na kraju muč si. Ne može se iznešći kvočka iz bi jajeta bile. Nikako. Nikako. Nema nikakve, nikakve. nikakve. nikakve šanse. Evo, pitanje. Nama svima. Koga se područio Kur'an? Jesu ti podušen Ko bi jesi ti bio srednog upute da počne gledati? Hm? Ko bi jesi bio srednog? Pa ako ne znaš član na ruku a ne mora drugi dirati muslimane koji rade za ovu vjeru islavi. Ne mora dirati. Opržit ćeš se. Od da danas ne prži toliko. Ali ima, ima dan sutra, dan obećanjem, dan koji niko ne može izvjeći. Zato ode Moamra se prenosi da je upitao Allaho posla Nikar Nisalama. Ja, Resulullah, resi mi nešto o islamu gdje nakon tebe više nikoga neću pitati. Spano. Mi će mi sve jasno. Vama je Allah upisanih sallam nekao, kul aamu kubillah isu mistaqimu. Reci, ja verjum u Allah, verjum u Allah, i ustajna tolum kuću. Ustaj! Budim ustaqim! Budim olajko istojina! Ponosi to! Allahum on kuću! Neva vrdajna! Neva vrdajna! Neva poput nisi sezame tajna tragova! Muslima osvalja svoje tragove i zna ono što uradio, da u imala uradio i da je pravedno, i da je pošteno, i da je dobro, hajirli. To je Muslima, nijema. Allahu, poslanih, a.s.a.m. Al nikad se nije skrivao, nikada, nikada. I ono što je govorio nikada nije skrivao, bio je jasan svima. Allahu, poslanih, Muhammad s.a.m. Sal Zatom Allah nirshanuhu usul al-hqaf U prošelim ayetima Yani naqsa namadu Nam kaže الله ladzina qalu rabbunallahu Thum istakamu fela khawfun alihim Ola hum yahtanun Oni kuj kažu Ili kuj govore Allah ila ruspona Neko z išta na mjeru, na radnom mjestu kad zadaniš, ili na ulici, ili negdje, negdje na fakultetu, jeli? Jesi di kadao, gospodare, Allah, ne moji o tom pričati, ali o tom. Nemaš znanja po tom pitanju, ova vjera je prota, ova vjera je istina. Zato oni koji kažu, gospodare, neš Allah, svom mjestopanu, zatim ustraju na tome. Nema, pa malo ću sjest, pa ću unorat. Oni su u uh, potpunom ribatu pripravnosti sve dok mu ne nože mene istotio da laha spada. No stop razmišljaju kako da pogonu prvo sebe, a zatim i bomu vjeru, gospodara, svići to. To su To su bili naše seno fosane. Da mi o tom razmišljamo? Ili, kad legnemo, joj, sutra, Treba mi će tamo raditi, zaradići, toliko, para. Maša Allah, pa zaradićiš i nevako neko zaradi. Znači, znači, to je Allah'u obišanje. In Allah'u huvaru za, on rapskribu biter, Allah'a smatala. Ali da li kako pomoći na lavom Kako od tog imeha koji danas zaradiš, da daneš markom dvije na lavom putu? Malo ko Malo ko Za khaufun nema strana koji kao allah je moj gospoda stropi sa tom putu zani nema strani ni nema tu one koja spava u gnedi khol kholina fiha doista stali se u kome će vječno boraviti dalje nema po iza ono što su činili radili radje na ono se To je gospodara, Allah je vječano njegov ovećanje koje on sigurno, sigurno ispunjava. Zato ćemo vidjeti, braćovi i sestre moji, poštovani. Videćemo, Subhanallah, koliko je važno, nakon, Fala Allahu, preko roda, u toku Namazana, da shvatimo koliko je važno preuzeti emanet, emanet ove ovaj vjere. Emanet rada za Allah, Subhanallah, vjeru Islama. Allah djelešanuhu u prvom majetu u sura Nisa kare omam doista na režunje ha? da emanete date onima kojima pripadaju, to jest da date emanete onima koji su dostojni da nose emanet. Zato ću vidjeti Da je nevinih je zamislite e Zer El Gafari. Na musallahu as-sallam. Pozvati as-sallahu alahu poslanik al-sallam. Dolazi je lavo poslanik al-sallam i kaže mu: "Ya Rasulullah. Daj mi nešto od emaneta, to jest nešto da ja vodim da upravo na nečim." Ja što mu kaže poslanik al-sallam: "O Abu Zer, ti si slav. Ti si slav." Vidi je poslanik al-sallam Nije on slab po imanu, po gomoblji, a ne. S ljudi, vođenja ljudi i tako da ne. Oje godera, slab. A vlast je emanet. A vlast je emanet kad je poslani grazavan. Na sudnjem danu biće poniženje i kaljanje. Osim onoga koje s pravom uzme i izvrši ono što je u tom pogledu obavezano. U osnovi Bologna jeli, nije dobar nikak. Ali ga mora neko promzit. Zamisle, ashabi nakon smrtina maho, ko sa nikad nešto nama. Ješto trčali, o, hoći ja biti halifa. Pa mi, Jezus vrhanu, pobježali svima. Bježali. A sam što u vjeru, kako hoći da budem šef svima, da pametujem, a neki da nas Allah, ne zna sman, ne zna... što je u da Allah upada na seždi. Nije miskin, njerniji. Nije da ga, hanvela, muslimani, ili koji da mi 20, 30, 50 godina, stari, radi, Allah, Allah mu ne seždi, bori s On opet je lijepa, ono, da ono ga nije tako plako, stani, ogaja ga. A on opet ovo, ma šta ti veni prijeća? Ono. Ima da me postavi, i tako gleda. Ja I vidiš namožno da ga postaviš, brzo i sleti. Brzo i sleti. Ono što je vještačko, način ono hlada. Samo što je istinski, iskreno, što je po, to, po pomogu to da laha smakala, ono ostaje naš on obostaje. Ako čovjek neodmira na svana sačima, lisi mjerno uđenu vjeru, dvuk nekih položaja, noca, uh, i tako dalje, tako se koristio, brzo će sam on otk da se on otkriti. Brzo se on otkrije. A ako istinski da je Laha, spravo tada, prihvatiš ovu vjeru, Allah je rečaošte, potpuno ti je uzljivio. Siguro. Malo iskušenja će doći, Strpi se i braću, budimo u džematu, budimo u džematu. Allahu poslani gali sallam, na obrostnom hađu, <kuh> nadako što je povorio, jeli, o pojednim propisima ove vjere, kazao na kraju kada budete pitani za mene šta ćete, šta ćete reći, pita sve muslimane na oproslom hažbu. Ne znamo ko će kad umjeti, tako? Kad mene Allah bude pitao za tebe ili tebe Allah za mene šta ću radati? Šta ću radati uvijek? Šta ću je danas? Lala, lala ko je danas? lafinati, lagati, pričati. Ma, A, pred Allah, ne. Nemaš. Hoćeš reći prema Matinska, kada je mašala bio je dobar. Učio Kur'an, bio u haki, bio u džematu, radio za lomijel islam, bio je hadabri, pošten, sedio Kur'an, sedio sunnet sene, posla nikad islama, ali Ili? Ili? Ja ga ne znam. Ne znam što... Nebara smo s nima anima. mu mi sa mija visima. On što se so šetnemo? Je trakođan je harij stavio smoga da počne predavanje. On se handelt o velikoj šetanu leš Da on sam sebi kaže i muštie ostani i izafet na isamboli muslimana. Naemu radi da on vjeru maša Allah šta će nekaj, Allah uposlanih, gledam izvrlja, Allah uposlanih gleda sva pita, shabe, shabe i ke umme, koji se otopio na opustom hađu, Allah uposlanih gleda šta ćete za me rešći kad u nas danu, kakrav sam bio, jesam u radni obavezu. Šta će za sebe, za će ja za sebe? Pa svi, da mislite? Allah, odgovoriše, svjedočimo da si obavijestio, izvršio i posavjetovalo Allah. Reć ćemo, izvršio si obavez. I nakon odloh te mutha nije prošlo mnogo lemena, Allaho poslanikove sramu dolazi po u fesira, Zadniji i poslijek Kur'anskajsove najede. Gdje u djelu kažem danas vam vašu i popunio sam da vaša vjera bude istan. Nije prošla godina dana, naš Allah je vratio se gospodaru svijeta. Allahom. Allahom. Zamislenje ovog skladnog života. Da li ćemo mi moći ovako učiniti kao učinio poslani gdje sam? Da kažem muslimanima O muslimani, osjetio si kraj svog života, jeli, voli da došla. Nema tabiba, nema doktora koji te morali liježiti. Da kaješ, o muslimani, šta ti za na svog dana? Jer biti svjedoci. Svjedoci ljudi, daćemo se zemliti. su ljudi. Znači Šta ljudi karo za čovjeka, tako i kod Allah je neštovno u kakolozi i kada je lao, to nama. Primjer, on je dženazil, je prva išla, pa kada je dobar je, pa svečna kada je doista, dobar, dženetlija. Pa ovaj prva druga dženaka, uh, bio, kada je dženetlija. Pa jasno, kako to? Kad ljudi prišaju dobro o njemu, kada doista ste vi na ovom svijetu, Aláhu, isso é doce. Bom, isso é doce. Cá, cá, ele é com. Cá, coisa, você é esponjigo. Não, eu gosto de ser do amor ali. Não, eu posso falar pokazujući prvo Karlu po stima nebesima prema Allahovjem rečanu pa je poslio prema ljudima i tada je kazao gospodaru moj ti si svedok gospodaru moj ti si svedok gospodaru moj ti si svedok Allahu Allahu je ti si svedok Allahu moj ti svedoči sa novim muslimanima kazao Pa volim da ćemo, i sestri. Hoćemo biti u džematu, hoćemo li nekada, naravno, i progutati, nekada se i prepijati, ali samo radi gospodarstvi četrova. Radi njegove sprave dala uzvišeni vjeri onih svana. samo da radimo za ovu vjeru i smo i obrovarat ćemo s naših sestri. Danas je jedan veliki problem, a to je i jedna aktuelno, aktuelna stvar kod nas muslimana. Naravno, primijetio sam jednu stvar, a mi muslimani, ne samo u Tuzli, već i malje, malje više u čitavom svijetu, sa nekakvom tehnologijom, tehnikom, zapostali smo jedan sunnetan logoposlavnika i svala. Vidite danas poslije namaza, jeliko? Ili jel, kad namaz, jeliko? Muslima vrata zovemo, ajmo na kafu. Pa odu kafić, odu sve jednu lodnje, sve A zapostavili smo posjeti tu vrata kući. Ne znamo stanje tu vrata. Pa jedna kafa, dvije, pa ispićamo se i kut koji. Evo, što tamo drnji muzika što je tamo u Minijiću, ima, jeli, pa možda neko Ivo ni gledat, ne znam ja, i postavljena mladak, jeli, to nije problem. Nažalud, neodimila, na sada saču. I kada je čovjek Ivo, kada ne mogu ništa zapamst, pomozi, aaa, ja ne mi ih u... Zastao sam na fakultetirsku. Zastao s tim, tvoje oči, na nečem drugom. A Sada se leoš korenič u drugom to problema lalika. Šo se ne zanir? Še sekaš? Sunji idan? Še sekaš hunje? Eee. Inša Allah. Teba Allah. Ala di inša Allah. Omaču jisem poslaniku Muhammedu s.a. malo je poduđenj Aj, pa ćemo ga jednog znači u poslamskom jeziku, u 28. maja, dokaži, budi čvrsto uz onih koji se smo svoje mole ujutrom i navečer, u želji da njegovu naklasnost dobiju. Budi uz onih. Uz koji? Allah Muhammedu s.a.a. karnilu. Allah ne rogule u nama. Sada onda s budi u one, koji su iskreni, koji se mogu mojazni, koji se učeni, pa to sjeno traži na ovom rome. Ono je ti, jadnik, raspovo se ne da šta će sa mnom, od nemara, od afleta, od nerana i tako dalje, e ti našao nekog tamo, kahvu da piješ, o, brate, drobi, drobi, drobi, jeba čeka da ostane, doji Ima ljudi, svaljala, ali svaljena svala mi uvijek je bio tako strpljiv, jel, pušti li priča, hajde. No jedo, čeka da stane. Nema nije li koristi s tih sobnobora. A mogu si, svaljala, mogu si otići kod brata muslimana ili sestam uh, kod sese muslimanke, tako dalje, koja je Boga bojarno, koja, alhamdulillah, čuma svoju čednost, svoj čas i tako dalje, čas drugim muslimanom. I dalje je Allah, deršamuhum. I ne skidaj oči u svojih Allah odbari. Ne moj skidaš oči. Kad Allah i šalim Muhammeden sa Sa onih koji jutrovi večerim traže napravst gospodara svih svijetvoma. Dali mi skidamo sve. U djemnih Allah najmanjegih uveća oči. Daš vidim. I ona kada je dobro bolestan. Nisam dobro. Nema snagi. No, no. Mislim, ima voda, voda je tega brda vaja. Pa je, sotvije zgodila vam. Kale rešto, vešto, me kale ufatev o pa me ufatev ovoj, ufatev. Da Bog sad čuma. Da Bog sad čuma. Ja čezo da je, da se pohrbim. A jada vidim je moj spanaš, ti je. A to še malo obolim. Že se uzaholim. I ona obježiviham, Hrmanje li je posobinat, su ne? To su s ashabi radi, čim li spavlati. O, ne, ne, ne, nemoji. Niko ne su spavlati. A muslimani? Nije to ali je pitanje, če te ne? Kulomit. A niti i meni. Ma ljudi muslimana, ja šim jel. Verkali, nemoji. Allah'u. Su ne je tam mnogo već u moja. Ali ko je nikoli istim nemoji. i dalje kada vladiršavu u kuranskom majitu i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema nama ostavili. U lafretu, nemalo. Nemo da njih slušaj. Kvala, kada je vladiršavu, kada je poslali I ostavi muslimanima. Nemo da ni slušaj moj. Koliko muslimana danas ima pokazni? Evo sada odvijemo. Ovo je poznati kafić gdje mom si idu. Jer. Koliko bi rašli muslimana? Ha, ah, kurkane, jesme, nešto loše. Allah, Allah. Ovo nije došlo predavanje, nema ga! Še je tako datio. To neći Amun oazu kažem. A uvudu lillah, šta ti oaza kriva? Da ti vratimo taj dug. ti nije da nisi pozranio nešto. Pa si nemao, to je Allahu, ne oazima. To je ošo uhaj. Šta mislite koliko je treba ovoga da se održava? Niko o tom ne razmišlja i neusljaš. A sad imaš, ima nešto. Ali opet nema, nema Ne ovdje ti, Allah. Ja, to ono je otvrlo na kraju. Ne ovdje jaš ti. Gdje si ti? U koji si ti pravši rada za Allah, uvjeriš sam. što ustaneš u 12, legneš tamo poslije 12. To, na drugost, pričina muslima tako na I probuđi se u 12 nođa i na podlje na Klanja namaz, ne da šta je klanjao? Što? Pa još parala. Selefusale, zamislite, znali bi klanja sabah namaz i do polne namaza bi zikrili. Da bi Allah sačuval od šeitana toga dan. Svojim sam očima jednog hafiza i Kur'ana i hafiza i hadisa, Allaho pa sam ih ga ne znam. Koji inakon ne zna, zamislite, ko to gusite? Šest pogrebi zbirkih avisa. Allah poslalika islamu. I odišli smo na Saba. Saba smo Rani Saba. Ljeto. Kanali smo. Ja na aranskom jeziku. I mi smo naravno ozikili malo Kur'an smo imali malo Kur'an, priše je pojma. I počunili spalati jer doista je bilo naporno pošto smo imali osam, devet, deset časa dnevno aranskog jezika, ovo, tako dalje. I moraš za svaki čas te pripremiti da odlovaš. Zašli smo Subhanavan na sadba, kladali smo sadba i taj šeh Subhanavan je ostao u mešćinu. Mi smo malo da ostavamo sada premena, polo sada, sada premena i nakon toga dorušak Mi smo ustali do očku, jel, abnisni do očkavali, jel, samo požuri, sada kaj imamo, jel, dva ekajka, je jel, duha ramazana. Alhamduljena, jel, uđani, požuri, jel, sad, jel, nastava. Kad mi, ja, tamo, vraću moja, taj čeh, ide ovako od čoška do mešina, i lako na prste, broji ih nešto. Znaš šta broji, braće? Uzeli Buharije zbirku, I jedan po jedan hadis ponavljaju. A ne bih uredete, a ne langum, kale, kale, kale, Allah. Ali, mi smo otišli. Kladili smo ni kruži, on je ostao. Kruži. Kruži, bet. Tamo, 10 sati, opet smila vreme, opet smila, jer znamen, ako smo navijek, opet domešili. Nakladimo dva ekranaca. Kad znamo, brate, on još kruži. On lali, još ide i ću onih kvuda. Kvuda. teraviju? Uf, kanje što mi bolije doge, brdije nešto. Hajde, da bride, nema ga nikam na teraviju! I onda ide gdje je najbržaj teravija. A svoj kane, svoj kane što onaj brzo klanja, ne namazne isprama, pametuje, pametuje, pametuje. je takvi smo nadalost pojedini muslim rani. A kada je malo doći gdje je teravija? Nema ga. Nema ga. Na ovom se čuva. Dakon e se dešava, dešava kod nas. A posle na mezare čitao i naismo se sećati napada imama, fendije, ne znam ja taj tako. Može zapaljaju. On nikad, on ne može da radi, on ne planja. Ja kad zbundaje ono, zna i nama i on nam metu namazi to isto. I, I subhanallahu, braćo. Dolazi im pred polodni namaz. I ja, on no, žuli za prvi saf. I ja, došao. Čovjek braćo još tavaf. Još kruži u grani. Javalo. Pa, pa šta čovjek da kada imam tu čovjek? to ružno. I taj šeh. Samo sam raz minuli, živi u Damasku. Prodao sve svoje knjige, još je na novu put i, i na novu put, I pred sam poni rama požuli da glede si se dobi prvi <laughs> sam. Gdje smo mirili? Kordaš, koliko zna, ali ištane su glede su kao penosi, kao vinježi, kao vani se odnosi, tako da je nem, njegov nema. sam, vruka. Sada kad mi nam odje stavliti, jer u manj se njele navi, da nema i jedan kojena od dvam, svi nakon Evo ti mikrofon, hajde, laurobe, uči Kur'an, koko znaš. Jer ću nas u njemu navi, jer mu djele, se, uči, da njele, če? Koliko znaš Kur'an? Pa imamo dobro, hajde, uči Kur'an. A kani, bismu naravno, kod Allahe, kod Allahusam? I pogrišiš već. A izvrška? Ba, ne ide, Ne učiš pre šehonima. Ne učiš pre ljudima, kur Stidiš se. Naljega Ko što meni, u toku je možna Ana bila kod me. Kaj je sam hrana, kaži, kani, kad sam kući, kani, no, arfe, ide, ba? Baš, ali, petalo? Kada ne mogu, moja, moja, moja, moja. Pa uzme. e, dajme, uzmemo i mjeri koliko, koliko minuta i jednu stanicu provuči. U kraju sad smo dobro, kada je 16 minuta. Uopustiš i malo, da, nekaj. Da ne bi sad, da ne bi išgumbili moral, jer da muči ih, a ne. Drago je se njina. A gdje su ostalim Pari je naši. Znači se kada smo ovdje jeli, skupili se lijepo i svaki nama, e, eh, sad ćete naravno, ne, ne bi povodnih Indiju lako, je. Saba Avšan i Aciju. I spisak uradimo i svaki od nas, e, eh, Bismillah, Abame, ideš Avšan da nam predodiš. Muslima, sam je jes, čisti, jes, jes, jes, Bismillah. Ha? Kada je jedan brat, kada je falal Dlahu, kada je nije bilo akšal, bilo je kindljiv. je nagalas. On ljudi ga protvrgli. Ima brad, uvijek je protvrgli, jel? Uvijek Ne efendi. Vidio, on je naočeniji ima čalo. Ima brad. Na je, ej! Bolaj, pogriječilis. <laughs> je dio Islandi. Dio našega najboljeg vuzora Allaho poslali nika nislamo. Zato ćemo pa, vaše sestre, ciljine, <kuh> najmrši što da dvije predaje Allaho poslali nika i završit ćemo to bolje. Za večas. I radim se da ćemo nastaviti to bolje. Prvo predaje je, da je Buhrej, prenosi da vam sa vas milujem, da je Vjerovinistika li se nam kazao, neči, neki čovjek je krenuo da posjetim svog brata muslimajana u jednom mjestu. Allah ličanu naredio meneku da ga sačeka na putu, znači u ljudskom obliku, pa kada mu je prišao, menek ga upita kuda ideš? Pa mu kari čovjek idem da posjetim svoga brata muslimana u ime Lahjaža. A da, imaš, a da ne ideš zato što imaš neku potrebu, što kod nas većinom kad nema im potrebu, nažalost. Došlo ti ja na kahu u ime Allaha, ali eto, imaš ni par milijana da poznaješ. Ja. Vom kaje čovjek, ne, hoću da ga posjetim samo zato što sam ga zabolio u ime Allaha Iđešana, Allah. Zamislite kakva je, kakva je to sila lijepa. Ako ne lijepi sjela, šta je to znak, da se njegov iz jednog mjesta u drugog mjesta. A nije u Mercedes se mađe, sve. Prije, nije to bio Mercedes. U ime Allaha Iđa. Pa mu kaže ovaj ja sam Allahov iz Aslanika. Da ti kažem, da te Allah li rešavamo za Moniju kao što se zavolio svog brata muslimana, Ujme Laniša. Allah bakit. Zavisni te radostne vijesti. I druga preda je koji takođe prenosi govor, a ona je onu prenosi možda školim mama Muslima. Nuna preda takođe koji bili džimam Muslim Termini i Limanja. Kada je u vrede čuo samo lahoposlonika, ali su sam vama rekao, ko obiđe molestnika, ili positi svoga brata muslimana, znači positi svoga brata muslimana, u ime Laha glasnik ga zovne, znači tog čovjeka, glasnik zone rekao će mu, divan si, Allah. divan si, sva Allah. Divan si. Glasnik od Allaha Nije to svakakvi glasnik. Allahu glasnik. Allahu islamnik. Divan si. Divan je tvoj hod. Allahu. Divan je tvoj hod. I u dženetu si sebi testo pripremio. Allahu. Divan si. Divan je tvoj hod i on genetu se svoje sa mjestom prekljenja. Allah. Allah. Kar muslimai, kar i halal, brate, nema mja, morsa da ne lavom u Samo evo, on sam prinšao, to smo zaposlali suneta, alo, a to je posjeta, jel posjeta? Nas petorisa Odje nema ni muzike, nema ništa. Hoće da jel, da da popijemo kafu i naravno ustojimo malo полаjke i tako dalje. Brate, sveđenje se računa 15. 20 marca. Ti kad uđeš 15. maja je Kući. U svojoj kući. Ne sa ovda kafu napraviš. Vežda ga naramiš. Kasviše pravde ne jao. Neta samo Da popije kavu i, i, i, i to je to, ono i to je jedan finđan. Koliko če je lavo malo i to je nečak. I pije kako tamo, ona ekspres ne ima obliko. Šprk ti šta pa sam? Ode. I kada onda, ko kaj ja gdje sam popio kavu. Ma nisti, zbog kavve tu i ba, na la, urodo. To nije še i no, Da malo pogledaj desno lijevo, ne? Eh? Gledaj, pogledaj desno, kažem, oho, ima ovdje nelek, piše dobro. A, ovaj ne, a, ima i na lijevoj strani, piše loška. Ne no, mi to, mi smo to zaboravili. Već mi malo drugo, nešto drugim stranom. Da li nasad ću? Da li nasad ću, da li nasad ću? Molim Allahas, makara, Ja nam no. se e, inšljala, mi smo nije to kao druženje građana namaza, da pozvonimo svakog muslimana u sljedeću stvijedu nakon jacije namaza i šala, bit će ovdje sjelo, znači sjelo ako bude, gdje ćemo otvareno, a, razgovarati o našem radu, radu ko dali, o pozivu ljudi, da vidimo koliko može, gdje se može naći, da vidimo koji su ako bude budućnosti projekti, U žene građana je važna, a ima i mnogo, hvala Allaho smakala, to ćemo i sljede. I nadam se, i nadam se našu jazbiljnošću, jer smo, nadam se, skorazumjeni ovo predavanje, I, jer to je da imamo mnogo, mnogo akogoda u dušnosti pronikvata, već koji radimo akogoda, i oni novi koji ćemo akogoda raditi. I nadam se akogoda da svaki u svima će dati doprinos tim projektima i s strane ovo ne radi arif u sebi. Ako muslimani vidi da bolj, ima bolje mod arifa bujrom ahlava sajna, ovdje. Ako neko misli da volje odmene znat za mm. predavanje bujrom ahlava sajna. Ako misli da može bolje voliti u ahlava sajna, bujrom ja ću biti kao što je Halem veljim bio na kraju treda Omer sve nije. Ej, da nije i s nama vidio bi Omer šta je Halem veljim. Jer hmm. tako, dakle. to postaje obični vojnik. Ja sam spreman zato ja sam uvijek bio, el, ženi da radi, i daj da radi, obraću vam. Toliko ima hajra, toliko ima ljudi, ja nemam vremena, da se jam ljudima, kako ljudi želi da sjedne, da pove razgovara, da hamo na vrati se mjeriti da počnete klanjati. Ta propise naučimo učinu. Tu ona nego. su želi u vjeri stran. Samo trebamo mi biti je primjer. Da muzak bude naš učitelj, a Allah poslanik Muhammed sallallahu I nemojmo dozvoliti sve dobrih pajama, da neke prijići budu uzrak, da budeš izgubljen i ja i ti, i na ovim, um, i na ovim um svijetu. Da salavu najgledaj